Păcatul. Nelegiurile voastre pun zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui. Isaia 59,2. Păcatul este fără de lege. 1 Ioan 3,4. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Romani 6,14. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Romani 6 cu 12 Plata păcatului este moartea. Romani 6 cu 23 Păcatul este un rău săvârșit prin libera a omului, o a intenției, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza II. Păcatul este un demon al voinței noastre și de aceea nu poate avea nici milă de partea sa și nici iertare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcatul este întrebuințarea greșită a ideilor, căreia îi urmează reaua întrebâințare lucrurilor. Sfântul Maxim Mărturisitorul Păcatul este călcarea cu deplină știință și cu voie liberă, prin gând, cuvânt sau faptă, a voii lui Dumnezeu, învățătură de credință ortodoxă. Păcatul este boala sufletului, este lipsa sănătății gândului și a judecății. Sfântul Simeon, păcatul este un câine care mușcă pe furiș, Sfântul Ioan, gură de aur. Păcatul este întunericul și ceața sufletului, Sfântul Marco Ascetul. Păcatul este o rană care, dacă va fi ascunsă de ochiul doctorului, putrezește și devine nevindecabilă, fără leac, Sfântul Vasile cel Mare. Păcatul este acela care îl împiedică pe Dumnezeu să strălucească în noi. Sfântul Atanasie cel Mare Păcatul este un foc arzător, pe măsură ce se micșorează materia, el se stinge și pe măsură ce se adaugă, el se înflăcărează. Marco Ascetul Păcatul este o părăsire a lucrării lui Dumnezeu, o preferință a omului pentru plăcerea lui, fericitul Augustin. Păcatul este strugurele cel mai amar, din folosirea căruia se produce o puternică strepezire, fericitul Augustin. Păcatul este dulce pentru scurtă vreme, iar amar pentru îndelungată vreme, Sfântul Dimitrie al Rostovului. Păcatul este o iubire mai mare a eului decât a lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Păcatul pătruns în om este un fel de putere rațională a satanei care a pus stăpânire pe tot. Sfântul Macarie cel Mare. Păcatul spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un sfânt pentru asemenea păcat al altuia, nu este auzit. Marco Ascetul... Păcatul rupe comuniunea cu Dumnezeu. Sfântul Grigorie cel Mare. Păcatul cu cugetul este o antrebuințarea a gândurilor, păcatul cu fapta este reau întrebințare a lucrurilor, talasie libianul. Păcatul taie nervii sufletului, sfântul chiril al Ierusalimului. Păcatul face pe oameni nerușinați, sfântul ioan gură de aur. În zadar tăiem crengile păcatului în afară, dacă înăuntru rămân rădăcinile ca să crească din nou și să se mulțească. Sfântul Grigorie cel Mare Păcatul a pus pe fața noastră o mască urâtă, Sfântul Grigorie de Nisa. Păcatul se săvârșește în scurt timp, dar rușinea este de lungă durată, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Păcatul răstoarnă pe dos toate lucrurile din viață, Sfântul Ioan, gură de aur. Păcatele stau alături de virtuți și de aceea cei răi iau virtuțile drept păcate, talasie Libianul. Căci după cum pe albine le alungă fumul și pe porumbei îi pune pe fugă mirosul urât, tot asemenea și pe îngerul păzitor al vieții noastre îl îndepărtează păcatul cel plin de putoare, Sfântul Vasile cel Mare. Nu păcătui cu nerușinare că-și Domnul Dumnezeu și-a încordat arcul său, cu cât întârzie, cu atât descărcarea va fi mai mare, fericitul Augustin. Să urăști tot ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu, să urăști orice fățărnicie, să nu părăsești poruncile Domnului, Sfântul Barnaba. Cel neînfrânat este tras din toate părțile. De mâncare, de culcuș, de întovărășire, de ochi, de urechi, de fălci și chiar de nas. Clement Alexandrinul Nimic nu este mai grețos ca păcatul. Păcatul este mai puturos decât orice putreziciune împuțită. Flacăra păcatului are în sine necinstea și rușinea. Sfântul Ioan Gură de Aur prin păcat, frumusețea duhovnicească a sufletului s-a întunecat, ca și fierul care este negrit de rugină, Sfântul Grigorie de Nisa. Tu ai fost cumpărat cu prea scumpul sânge al lui Hristos, nu deveni rob al păcatului, Sfântul Vasile cel Mare. Unde-i păcat, acolo e și furtună, Sfântul Ioan gură de aur. Dulceața păcatului este scurtă, dar moartea care urmează e veșnică, Sfântul Tihon. Este mai bine să zace în groapă, fără vina păcatului, decât să vezi lumina încărcat de păcate. Sfântul Efrem Sirul Vai de acea cale pe care nu umblă nimeni și pe care nu se ade glasul niciunui om, ea este locul unde petrec fiarele sălbatice. vai de sufletul în care nu umblă domnul. Vai de casa în care nu locuiește stăpânul, vai de corabia care nu-și are cărmaciul ei că ce purtat încoace și încolo de valurile mării înfuriate, vai de sufletul care nu are în sine pe cărmaciul cel adevărat, pe Hristos, Sfântul Macarie cel Mare. Dacă nu ne pădăm păcatului, păcatul nu ne va putea stăpâni, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nici sângele martiriului nu ne va putea șterge păcatul dezbinării între frați, Sfântul Ciprian. Privesc la toate lucrurile mele ascunse și le văd cât sunt de grozave. Știu că ele vor fi cunoscute odată, Sfântul Efrem Sirul. Cel cuprins de păcat se pedepsește prin sine însuși, fericitul Augustin. Căci iubirea de bani, slujirea poftelor absurde și orice păcat, îmbătrânesc pe cel ce le face, Sfântul Ioan, gură de aur. După cum un picior strâmp nu se potrivește într-o încălțăminte dreaptă, tot asemenea nici numele lui Dumnezeu nu se potrivește în inimile stricate, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă tu îți aperi trupul tău numai pe din afară de rușine și de sfârâ, iar înăuntru curvești și te desfrânezi în gândurile tale, atunci ești un desfrânat înaintea lui Dumnezeu și nu ajută la nimic să-ți păstrezi trupul feciorelnic. Sfântul măcar e cel mare, cel care păcătuiește e cel mai nenorocit dintre toți, chiar dacă nu e pedepsit, și atunci e mai nenorocit când nu e pedepsit și nu suferă nimic. Sfântul Ioan, gură de aur. Pricina a tot păcatul este slaba deșartă și plăcerea. Marco Ascetul Neascultarea de rațiune de naștere la păcat Clement Alexandrinul Câtă vreme mintea noastră este încă tulburată de păcat, încă n-am primit iertarea Domnului, fiindcă n-am făcut încă roade vrednice de pocăință. Sfântul Maxim Mărturisitorul, cuvânt ascetic Ura și neîmpăcarea sunt păcatul cel mai mare. Nici postul, nici rugăciunea, nici milostenia, nimic n-ajunge dacă nu ne-am împăcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Atâta vreme cât ura se află în inimă, nu poate fi creștere nici în credință, nici în cunoștință. Diadoc al foticei. Dacă simțurile conduc sufletul, atunci el se hrănește cu mâncarea dobitoacelor. Dacă din sufletul conduce simțurile atunci, el se hrănește cu mâncarea îngerilor, Sfântul Isaac Sirul. Omul care trebuie să moară odată se ostenește ca să nu moară, iar omul care trebuie să trăiască veșnic nu-și dă silința să nu păcătuiască. Cel care se ostenește să nu moară se ostenește degeaba, căci ceea ce câștigă este doar îndepărtarea pentru un timp a morții. Dar nu va scăpa de ea, fericitul Augustin. Nimic nu atârnă așa de greu ca păcatul și neascultarea. Sfântul Ioan Gură de Aur Cine nu urăște păcatul chiar dacă nu va păcătui, se numără cu păcătoșii. Sfântul Nil Sinaitul Sufletul poate să se împotrivească păcatului, dar nu poate birui sau dezrădăcina răul fără Dumnezeu. Sfântul Macar e cel mare. Când vei greși, plângi și te tânguiește, nu pentru că vei fi pedepsit, căci aceasta nu înseamnă nimic, ci pentru că l-ai jignit pe stăpânul, care e atât de blând, te iubește atât de mult, se îngrijește atât de mult de mântuirea ta, încât pe însuși fiul său l-a dat pentru tine. Sfântul Ioan, gură de aur? Zăbovește în cugetarea celor sfinte și nu vei osteni în ispite, Sfântul Marco Ascetul. Nimic nu este mai puternic și mai silnic în trup decât pofta naturală, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nici o virtute, nicio o bunătate și nicio înțelepciune nu poate sta într-un loc cu desfrâul, dar desfrâu domnește întreaga perversitate, fericitul Augustin. Dacă prin soarea păcatului ne bucuria, bucurie, atunci de ce ne mai rugăm ca să vie la noi împărăția cerurilor? Sfântul Ciprian Viciul, chiar de ar avea de partea sa tot universul, el este mai slab ca toți, Iar virtutea, chiar de a rămâne singură, este mai tare decât toți. Pentru că are de partea sa pe Dumnezeu. Într-adevăr, cine poate mântui pe acela împotriva căruia lucrează Dumnezeu? Cine îl poate pierde pe acela pe care îl ajută Dumnezeu? Sfântul Ioan gură de Aur. Diavolul disprețuiește păcatele mici, căci altfel nu poate conduce spre cele mari. Marco Ascetul 3.700 Cine suduie numele Domnului din cer face tot același păcat ca și aceia care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Nimic nu-i mai îngrozitor decât sudalma, pentru că suduitorul își îndreaptă hula și blasfemia direct spre cer. Orice alt păcat e mai mic decât sudalma, fericitul seronim. Nu te temi, suduitorule, că se deschide sub tine pământul ștenghite? O, nu te înșela! De mânia a tot puternicului Dumnezeu nu vei scăpa, Sfântul Efrem Sirul. De nimic să nu te teme așa de mult ca de păcat și de nelegiuire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu te lăsa legat de ceea ce e mic și nu vei robi la ceea ce e mare, că răul mai mare nu ia a ființă înaintea celui mic, Ilie Gdicul. Frica e o slăbiciune care nu ascultă de rațiune Clement Alexandrinul. Niciunul din cei care păcătuiesc nu poate aduce ca scuza a păcatului slăbiciunea trupului. Pentru că unirea cu Dumnezeu cuvântul a întărit toată firea prin deslegarea de blestem, ne lăsându-ne nicio scuză pentru pornirea cea de bună voie spre patimi, căci Dumnezeirea cuvântului aflându-se totdeauna prin har, în cei ce cred în el. Vestejește legea păcatului din trup, Sfântul Maxim mărturisitorul. Ceea ce este o trabă la șarpe, aceea este vicleșugul la om, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcatul înșală cu o falsă dulceață, fericitul Augustin. Prin păcat ne pregătim bătrânețea de dinainte, Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Prin păcatul necurăției, diavolul triumfă asupra omului întreg, îi cucerește memoria, stârnindu-i amintirea plăcerilor, îi cucerește voința, făcându-l să iubească necurăția ca cel din urmă scop, ca și când Dumnezeu n-are exista. Sfântul Ciprian Păcatul învechit cere nevoință îndelungată, căci obișnuința învârtoșată nu poate fi clintită din loc dintr-o dată. Dalasie Libianul Cel ce slujește patimilor și-a învârtoșat înțelegerea și având puterea de judecată oarbă nu poate deosebi binele de rău. Sfântul Maxim Mărturisitorul După cum copiii nu pun cursa pentru păsări pe pământ, ci în pom, tot așa și diavolul a acoperit păcatul cu tot felul de plăceri. Sfântul Ioan Gură de Aur Fără zdrobirea inimii este cu neputință să fim izbăviți de păcat, Marcu Ascetul. Rădăcina păcatului stă în poftă, învățătură de credință ortodoxă. După cum un monstru înghite în pântecele său pe om, tot astfel și păcatul înghite suflete. Sfântul Macarie cel mare omilia 15. Dintre toate relele omenești, singur păcatul e adevăratul rău, Ilie Miniatis. Așa cum viperele își însoțesc apariția în lume cu moartea mamei lor, tot astfel și păcatul cu pierzarea celor ce nasc, Sfântul Isidor Pelusiotul. Cei nelegiuiți, chiar dacă trăiesc în aparență, totuși ei sunt mai nefericiți ca morții, Sfântul Ambrozie. Să nu dăm răgaz sufletului nostru să aibă putința de a alerga pe căi păcătoase, ca nu cumva să se asemene cu cei care fac astfel de lucruri. Sfântul Barnaba Sufletele pătimașe sunt apusuri spirituale, căci acestora le-a pus soarele dreptății. Talasie Libianul Tot ce ni se întâmplă fără voie și are pricina în cele săvârșite cu voia, Nimeni nu e atât de dușman omului ca el însuși, Marco Ascetul. Nu e de ajuns uneori a scoate păcatul, ci trebuie vindecat și locul rănii pe care a făcut-o, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci precum apa curge prin canal, tot așa și păcatul trece prin inimă și gânduri, Sfântul Macarie cel Mare. Niciun om n-are de la sine decât minciună și păcat, fericitul Augustin. Numai păcatul întristează sufletul, Sfântul Maxim mărturisitorul. În tocmai cum cel ce aruncă pietre spre cer nu poate lovi cerul, dar se poate lovi pe sine însuși, dacă pietra îi cade în cap, în tocmai așa și suduitorul nu poate atinge lucrurile sfinte pe care le suduie, dar în schimb, Sudalma cade înapoi pe sufletul lui și îl rănește de moarte. În chipul acesta sudăitorul își ascute săgeți pentru a-și ucide sufletul. Sfântul Ioan gură de aur. Nimic nu se săvârșește mai ușor și nimic nu se înțelege mai greu ca păcatul. Ilie Miniatis Mai bine alegeți moartea când nevoia ți-o va cere decât să păcătuiești. Sfântul Tihon dacă fugi de vorbele privitoare la cele ce faci, încetează de a le mai face și atunci vor înceta vorbele Sfântul Isidor Pelusiotul. Cunoaște, fiule, că opt sunt lucrurile care aduc toate relele și anume, lăcomia, desfrânarea, iubirea de bani sau zgârcenia, supărarea, tristețea fără rost, lenea, slava deșartă și mândria. Ferește-te de ele și vei fi fericit. Sfântul Efrem Sirul Nu păcatul vine la noi, ci noi ne ducem la el, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu este ascuns în fața judecătorului, de aceea zadarnic căutăm să păcătuim în ascuns. Sfântul Nil Sinaitul Un stareț a spus, Minunat lucru, noi săvârșim rugăciunea în așa fel încât ni-l înfățișăm pe Dumnezeu, ca și cum ar fi de față și care aude cuvintele noastre. Iar când păcătuim, facem în așa fel ca și cum el nu ne-ar vedea, patericul. Pustiul și locul de ședere al diavolului sunt păcatul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cea mai mică însemnătate nu este de mică însemnătate când produce pe cele mari, Sfântul Grigorie, teologul. Cine socotește că greșalele lui nu sunt mari, acela cade în altele mai grele ca cele mari. Sfântul Isaac Sirul Altele sunt patimile trupului și altele cele ale sufletului. Cele din tâi sunt ca fiarele, cele din urmă sunt ca păsările. Cel ce le de pe cele din tâi, dar nu are grijă de cele din urmă, este asemenea omului care ridică zid înalt și gros împotriva fiarelor, dar păsările vin și mănâncă strugurii frumoși ai viei dinăuntru. Ilie Ecdicul Când păcătuim, noi fugim de Dumnezeu, dezertăm din fața Lui și ne ducem în țară străină ca și fiul pierdut, Sfântul Ioan Gură de Aur. Orice păcat este o minciună, fericitul Augustin. Cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune și răbdare, nu le va depărta de la sine, ci mai tare se va încrăci în ele, Marco Ascetul. Atunci vei urâ viciul când vei raționa că el e o sabie demonică ce lucește deasupra noastră, Sfântul Nil Sinaitul. Pofta cearea este săgeata diavolului pe care o aruncă în trupul nostru, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine neglijează bunătatea lui Dumnezeu, acela va cunoaște dreptatea lui Dumnezeu asupra sa. Sfântul Tihon Ce poate fi mai ticălos lucru ca a trudi pentru dușmani, ca ei să se odihnească bine, iar tu să-ți aduni păcate? Sfântul Ioan Gură de Aur Răul de la altul nu ne sporește păcatul, dacă nu-l primim cu gânduri rele. Marco Ascetul a păcătui e o mare pedeapsă. Sfântul Ioan Gură de Aur Înainte de săvârșirea păcatului este mai mult nebunie decât plăcere. După săvârșire se sting iute. Sfântul Ioan Gură de Aur Iubitorul de plăcere este veșnic, tulburat și trist. Sfântul Ioan Gură de Aur 3.7.5.0 Din pilda celor ce cad pradă vânătorilor, învață-te să nu treci nici lucrurile cele mai mici, că se întâmplă uneori ca o pasăre să se prindă în laț numai cu o mică unghie, și prin acest vârf de unghie care nu costă nimic, se smerește și se biruie puterea aripilor, și cu toate că pasărei cu desăvârșire în afară de plasă, totuși ea este în întregime prinsă de ea, sfântul Efrem Sirul. Bolile cronice se vindecă numai printr-o mare stăruință, statordicie și silință. Același lucru trebuie să spunem și despre deprinderile păcătoase. Sfântul Vasile cel Mare Când într-un butoi se găsește măcar o mică gaură, atunci vinul se scurge mai înainte ca stăpânul să afle acest lucru, dacă el este nepăsător. Tot astfel și nelegiuirea celui mai mic lucru, în aparență, sau a celor mai neînsemnate împrejurări, păgubește rodul omului neglijent, Isaia. Precum pentru o păsărică prinsă aripile nu mai sunt de niciun folos, ci zădarnic dă din aripi, tot astfel nici tu nu vei avea niciun folos de pe urma judecății și chipzuinței, dacă ești prins de mrejele lăcomiei sau ale altei patimi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci precum trupul cel mort nu este bun de nimic, ci încă și scârbește pe cei ce se apropie de el, tot așa și păcatul, de îndată ce atinge judecata noastră, nu o lasă liniștită, ci o tulbură, ci o ne -liniștește. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ferește-te de cele mici, ca să nu caz în cele mari, dacă noi am fi băgători de seamă în cele mici, n-am cădea în cele mari și grele, Dorotei. Tot ce se naște începe prin a fi mic și fiind hrănit încet încet crește, mar cu ascetul. Nimic nu face pe om mai trândav și mai aplecat spre păcat ca uitarea păcatelor, Sfântul Ioan gură de aur. Nu fi nebăgător de seamă nici atunci când ți se înfățișează o greșeală sub o formă de mică însemnătate, alt minteri, în cele din urmă vei găsi sau un stăpân nemilos, și vei fi ca un rob legat în fața lui, Sfântul Isaac Sirul. Stinge scânteia atâta timp cât n-a crescut din ea o flacără și omoară vrăjmașul atâta timp cât el este mic, Sfântul Tihon. Să fugim nu numai de păcate, ci și de lucrurile ce par nepăsătoare, dar care ne pot poticni spre păcate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Atunci să plângem când am săvârșit păcatul. Sfântul Ioan, gură de aur. Atâta timp cât greșeala e mică și nu s-a copt încă, distruge-o înainte de a începe a-i crește crengile în larg și înainte de a începe să se coacă. Sfântul Isaac Sirul Mai urât decât sudalma nu este niciun păcat în lume și nici altul asemenea lui, sudalma e culmea răutăților, un păcat înfricoșat pe care de bună seamă asprul va pedepsi Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur. Să nu faci răul în glumă, fiindcă se întâmplă ca cineva să facă dintr-un început răul în glumă, iar mai târziu să fie atras de rău chiar nevrând. Dorotei. Cel care nu vede cât de pierzător este păcatul, este un orb cu ochii. Sfântul Grigorie, teologul. Desfrânarea este un foc care arde haina virtuții. Sfântul Ioan Gură de Aur Cine, nădăjduind în mila lui Dumnezeu, nu încetează de a păcătui, trebuie să se păzească pentru ca să nu simtă asupra lui judecata lui cea dreaptă, Sfântul Tihon. Omului nu este cu putință să dezrădăcineze păcatul cu propria lui putere, ci numai cu puterea dumnezeiască Sfântul Macarie cel Mare. După ce ai săvârșit păcatul, gândește-te la mila lui Dumnezeu. Înainte de păcat, teme-te de dreptatea lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Nu există tiranie care să fie atât de nesuferită ca un obicei. Nu în zadar este numită a doua natură, Sfântul Ioan Gură de Aur. Precum un copac care pe măsură ce se va mări în aceeași măsură se va smulge mai greu din pământ, tot așa, pe măsură ce se va întări și se va împuternici o deprindere păcătoasă, în aceeași măsură omul se va elibera mai greu de ea, Sfântul Tihon. Este cu neputință să dobândească mila lui Dumnezeu cel ce l-a părăsit pe el și slujește plăcerilor, lasie Libianul. Oriunde e păcat sunt și tristețe și tulburare și întuneric, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un frate a întrebat pe un bătrân credincios, Ce să fac, părinte? Mă omoară un gând rușinos." Bătrânul i-a răspuns, când mama vrea să-și înțarce copilul, pune pe sânul ei o ceapă amară de mare. Pruncul, ca de obicei, se apleacă spre piept să sugă lapte, dar, din cauza mărăciunii, se întoarce de la ea. Fratele l-a întrebat, Care ia mărăciunea pe care s-o pun?" Aducerea aminte de moarte," i-a răspuns bătrânul, patericul. Feriți-vă de a neglija pe cele mici. Păziți-vă de a le disprețui și pe unele ce sunt mici și neînsemnate. Ele sunt mici pentru că prin ele se formează o deprindere rea. Dorotei. Cine este biruit în cele mici e biruit și în cele mari. Și cine e biruit mai întâi pe cele mici, biruie și pe cele mari. Isaia. Oricât de hidoase și respingătoare ar fi păcatele, deprinderea le face neînsemnate și nu le, fericitul Augustin. Nu este cu putință de a vedea un trup atât de slăbănogit din cauza timpului, pe cât de slăbănogit, putrezit și căzut devine sufletul din cauza păcatelor. Un asemenea suflet ajunge ca și bătrânii care se împleticesc pe drum din cauza beției. Nu tot așa sunt însă sufletele celor neprihăniți ci ele sunt totdeauna tinere, pline de viață și în floarea vârstei, totdeauna pregătite pentru luptă sau atac din partea diavolului. Sfântul Ioan Gură de Aur Deprinderea păcatului este boala sufletului, iar păcatul cu lucrul este moartea lui, talasie libianul. Atât deprinderea bună cât și cea ce rea sunt nutrite de vreme, Așa cum lemnele nutresc focul, Sfântul Petre, damaschinul, precum copacul care, cu cât crește mai mult își înfige în pământ rădăcina, tot așa cu cât crește mai mult un obicei păcătos, cu atât mai adânc își întărește rădăcinile în inima omului, Sfântul Tihon. Iubirea de plăceri ne silește să facem ce nici nu îndrăznim să spunem, Sfântul Ioan, gură de aur. Cei ce trăiesc în păcate nu se deosebesc cu nimic de cei morți. Sfântul Ioan, gură de aur. Mănâncă pâine cu cântarul și bea apă cu măsura și duhul de sprânării va fugi de la tine. Evagrie. După cum e cu neputință ca printr-un șanț să treacă și foc și apă deodată, tot așa e cu neputință să locuiască în inimă și păcatul și sfințenia. Sfântul Ioan, gură de aur. Cu adevărat că e culmea răutății a te arunca asupra celui care suferă în loc să-l ajuți și să-i faci bine, Sfântul Ioan Gură de Aur. Oricât de mare ar fi puterea poftei, dar dacă tu te vei îngrădi cu firea lui Dumnezeu, atunci vei birui furia ei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu faci niciodată nimic din cele rușinoase, chiar dacă ar fi pe placul celor mulți și nu lăsa în părăsire fapta bună, chiar dacă e urâtă de cei vicioși, Sfântul Grigorie Teologul. După cum cei ce suferă de durere de cap și de beție se poartă ca niște smintiți și din nebăgare de seamă cad în prăpastie sau genună sau ce -o fi înaintea lor, tot așa și cei ce alunecă în păcat nu știu ce fac. Sfântul Ioan Gură de Aur E cu neputință să-l învingi pe cel mare, dacă nu-l vei învinge mai întâi pe cel mic, Sfântul Isaac Sirul. Dacă cineva te va defăima, nu te înfuria, ci plângi și suspină, nu pentru că te-a defăimat, ci pentru păcatul care te-a expus unei asemenea rușini. Sunt Ioan Gură de Aur. Îngăduindu-ți începutul unui viciu să nu spui el nu mă vai birui, căci în măsura în care te-ai predat lui în aceeași măsură ești deja biruit mar cu ascetul. 3793. Leacul cel mai bun împotriva păcatului este aducerea minte de moarte și de judecata din urmă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Începutul păcatului este pofta, prin care se pierde sufletul rațional, iar începutul mântuirii și al împărăției cerurilor este dragostea, Sfântul Antonie cel Mare. E mai ușor să nu cedezi viciului de la început și să-l ocolești când el e numai aproape de noi, decât să-l tai și să stai mai presus de el când el a și -o obținut în noi succese. E ca și o piatră care e mai ușor de reținut și sprijinit de la început, decât să o ridici în sus în timpul căderii. Sfântul Grigorie teologul. Dintre relele omenești nu e greu decât păcatul, nu sărăcia. Sfântul Ioan Gura de Aur. După cum pe un ger aspru îngheață toate mădularele și sunt ca moarte, tot așa și sufletul, tremurând în furtuna păcatelor, nimic nu mai face din cele ale sale, fiind înghețat de gerul cugetului rău. Sfântul Ioan Gură de Aur 3798 Căci precum Dumnezeu nu minte în făgăduințele sale, tot așa nu minte în amenințările sale, cine-i sincer în făgăduințe fericite, același sincer și în amenințări, Fericitul Augustin, să ne temem mai înainte de păcat, căci acesta este Gheena, acesta este Osânda, acesta este miile de rele ce le-ai spune, și nu numai să ne temem, ci să fugim de păcat și să ne îngrijim să plăcem necontenit lui Dumnezeu, căci aceasta este împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Gură de Aur 3.800 Nu de Gheenă să ne temem atât de mult pe cât de a nu disprețui pe Dumnezeu, căci aceasta este cu mult mai grav decât aceea. Sfântul Ioan Gură de Aur Să nu credem că este lucru grozav de a fi pedepsiți, ci de a păcătui. Sfântul Ioan Gură de Aur Trebuie să plângem nu când suntem în sărăcie, ci când păcătuim. Sfântul Ioan Gură de Aur Mai bine să te acopere cu necinste drept păcătos decât să te faci păcătos. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu ochiul privește, ci gândul, inima, deoarece ochiul adesea nu observă lucruri chiar apropiate dacă gândul e îndreptat în altă parte. Sfântul Ioan Gură de Aur Păcatul ia mai întâi naștere din momeală, apoi din buna plăcere și, la urmă, din consimțire. Sfântul Grigorie de Nazians Nu-i mai periculos un om dușman decât ura pe care cineva o poartă în sine. Mai mult îl ruinează intenția sa dușmănoasă din inimă decât prigoana omului dușman. Fericitul Augustin Nu îngădui inimii să-și aducă aminte de lucrurile trecute, ca să nu se furișeze în sufletul tău pofta și să nu slăbească, să se întoarcă spre Egipt, fericitul Augustin. Tu ai creat omul, dar nu și păcatul din el, fericitul Augustin. Silește-te să nu cazi în păcat, dar dacă ai căzut de dovadă de bărbăție, scoală-te repede, Sfântul Nil Sinaitul. Păcătosul omoară în sine pe Dumnezeu, Sfântul Bernard de Clervo. Dacă iubești plăcerile, plăcerile sunt Dumnezeul tău, Sfântul Toma d'Achino. Cei care se obișnuiesc cu păcatul nu se mai rușinează când păcătuiesc, fericitul Ieronim. Precum porcul care se tăvălește în noroi nu simte putoarea, Așa și cel obișnuit cu păcatul nu simte putoarea care stârnește greața tuturor. Sfântul Bernard de Clairvaux Dacă cineva este atacat de un dușman la prima lovitură, se poate apăra, cu cât însă capătă mai multe lovituri, cu atât pierde mai mult din puteri, până ce, în cele din urmă, cade mort la pământ. Același lucru se întâmplă și cu omul în lupta cu păcatul, la început are putere, dar dacă se lasă birui de primul păcat, celelalte păcate îl doboară de tot. Sfântul Grigorie cel Mare Dacă păcatele tale se prefacă în obicei, fie oricât de înfiorătoare, par a fi mici sau chiar nimica, fericitul Augustin. Când sufletul consimte la păcat, zice către Dumnezeu, Doamne, depărtează-te de la mine, Sfântul Alfons de Liguori, cât despre cusururi, suntem vulturi pentru a le vedea pe cele ale altora, și cârtițe pentru ale noastre, Sfântul Francisc de Sales. Ca fumul mult într-o casă, așa este și păcatul cu cugetările lui spurcate într-o inimă, Sfântul Macarie Egipteanul. Păcatul este în străinare de Dumnezeu, care este viața cea adevărată și sigură, Sfântul Grigorie de Nisa. Păcatul este un demon al voinței noastre, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă păcatul n-ar fi tăiat firea, n-ar exista între oameni împărțire, neînțelegere și război, Sfântul Vasile cel Mare. Păcatul rănește sufletul și trupul și rămân semnele urmelor și în unul și în altul, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Când sufletul este necurat, pe toate le crede necurate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic necurat n-a făcut Dumnezeu și deci nimic nu este necurat decât numai păcatul care se atinge de suflet și îl spurcă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcatul conține o răutate nemărginită, pentru că nemărginită e și maiestatea dumnezeiască vătămată, Sfântul Toma Dachino. Omul, când face păcatul, se declară dușmanul lui Dumnezeu, Sfântul Alfons de Liguori. Vai de speranța de șarta celuia care speră să păcătuiască, fericitul Augustin! Vai de acela care se folosește de îndurarea lui Dumnezeu ca să-l vatăme, fericitul Augustin! Cine vatămă pe Dumnezeu în nădejdea iertării, acela este un bat jocoritor, fericitul Augustin! Nimeni nu vrea să se îmbolnăvească în nădejde dacă se va însănătoși iarăși, fericitul Augustin. Bagă de seamă când Duhul cel necurat și nu Dumnezeu îți promite îndurare, ca să te îndemne la păcat, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care stăruiesc în păcat îl privesc pe Dumnezeu numai pe jumătate, adică Domnul e bun, dar El e și drept, Sfântul Vasile cel Mare. Să ne temem mai tare atunci când Dumnezeu rabdă pe cel îndărătnic decât atunci când îl pedepsește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cea mai mare pedeapsă e când Dumnezeu lasă pe păcătoși să li se împlinească toate după pofta inimilor, lor, Sfântul Alfons de Liguori. Să nu credem că dacă găsim tovarăși la păcate vom avea vreo îndreptățire, ci vom avea un adaos la pedeapsă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiecare păcat are ca urmare robia, Sfântul Alfons de Ligori. Păcatul este barbar și el nu cruță sufletul odată luat în stăpânire, cel îl chinuiește îngrozitor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce păcătuiește nu are minte, căci este biat și orbit, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcatul biciuiește conștiința, rupe inima și o umple de îndoială și de frică. Sfântul Ambrozie O viață este a vedea către viață, o moarte este păcatul, care e pieirea sufletului. Sfântul Grigorie de Nazians Păcatul este neputință, dreptatea și virtutea sunt sănătate și putere. Fericitul Ieronim Păcatul este nedreptate, cine păcătuiește se nedreptățește pe sine sau nedreptățește pe altul. Sfântul Ioan Gură de Aur când tu faci ceea ce voiește păcatul, atunci te lipsești de orice libertate, pe când dacă îl împiedici, atunci îți păstrezi demnitatea. Sfântul Ioan, gură de aur. Păcatul te stăpânește nu prin puterea lui proprie, ci prin lenevia ta. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel mai deos lucru este să fie cineva bolnav și să nu știe nici măcar că e bolnav. Sfântul Ioan, gură de aur. Mintea omenească, prin răceală, păcat, se face ca ceara vârtoasă și nu mai poate primi dumnezeiescul chip, origen. A supăra pe Dumnezeu e mult mai grozav decât a fi pedepsit. Sfântul Ioan, gură de aur. Ar trebui să ne întristăm nu atunci când suntem pedepsiți, ci atunci când păcătuim. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu este același lucru să fie cineva păgând și să păcătuiască și să fie cineva creștin și să păcătuiască, Sfântul Ioan Gură de Aur. A păcătui și totodată păcătuind să te gândești la lucruri mari, e fapta cea mai urăcioasă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă cineva își măgulește dorințele acelea Dumnezeului, un păcat în inimă este un idol pe altar, fericitul Ieronim. Ceea ce face omul afară de voința lui Dumnezeu, aceea o face lui său propriu, Sfântul Ciprian. Niciodată nu vom cădea în păcate mari dacă le îndepărtăm la timp pe cele mici, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcatele cele mari se nasc din cele mici, Sfântul Isidor Pelusiotul. Rănile păcatului necăutându-se se fac mari și aduc moartea celui nemuritor. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu îngreunează așa de mult un suflet și nu-l dobor atât de jos ca păcatul, conștiința păcatului, și nimic nu-l înaripează și nu-l suie la cele prea înalte ca neprihănirea și săvârșirea faptelor bune. Sfântul Grigorie de Nisa, Mintea cea iubitoare de Dumnezeu pedepsește păcatul care se naște în oameni cu voia lor în urma trândăviei, Sfântul Antonie cel Mare. Preacurvia este o grea orbire, într-adevăr ea e o boală a ochilor, nu a trupului, ci mai degrabă a sufletului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Păcatul apare numai atunci când vrei să te servești de lucrurile pământești spre a te separa de Creator, fericitul Augustin. Ce folos de a stăpâni cineva popoare întregi și a fi în același timp rob patimilor? Sfântul Ioan Gură de Aur Sufletul nostru de la natura sa nu este nici bun, nici rău, ci devine bun sau rău din intenție sau, mai bine zis, din propria noastră voință, după cum pânza corabiei din orice parte ar bate vântul, duce corabia în acea direcție. Sfântul Ioan Gură de Aur după cum un porc, plin de noroi și murdărie, oriunde ar intra umple de putoare totul, tot așa este și curvia, oriunde ar intra murdărește totul, că cerăul acesta cu greu se poate spăla și curăți. Sfântul Ioan Gură de Aur Precum trupul are ca lume lucrurile, așa și mintea are ca lume gândurile, și după cum trupul curvește cu trupul femeii, așa și mintea curvește cu înțelegerea femeii prin închipuirea trupului său. Căci ce face trupul cu lucrarea în lumea lucrurilor, aceea face mintea în lumea înțelegerilor. Sfântul Maxim Mărturisitorul Când cineva păcătuiește, lucrează după îndemnul diavolului, Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum trupurile celor morți sunt desfigurate și răumirositoare, tot așa și sufletele celor ce trăiesc răutate și păcat, Sfântul Ioan Gură de Aur. Orice faptărea, ca bărfirea sau insulta sau și altele de felul acestora, stinge lumina Harului. Sfântul Ioan, gură de aur Dacă alunecă un mădular, păcătuiește trupul întreg, Ioana la Antiohiei. Când e vorba de păcat, cel ce nu-și aduce aminte nici nu gândește, cel ce nu se gândește nici nu grăiește, iar cel ce nu grăiește nu face... Sfântul Ioan gură de aur Pune scânteie pe fân și apoi cutează zice că fânul nu arde. Sfântul Ioan gură de aur Pe cei care duc o viață bună, vrășmașul cel rău ispitește altfel decât pe cei ce duc o viață rea. Sfântul Francisc de Asisi Unul din cele mai însemnate sfaturi ale lui Hristos este acesta. Ocolește prilejul care duce la păcat, Sfântul Bernard de Clervaux, că precum trupul cel mort nu este bun de nimic, ci încă și scârbește pe cel ce se apropie de el, tot așa și păcatul. de îndată ce atinge judecata noastră, nu o lasă liniștită, ci o tulbură, Sfântul Ioan gură de aur. Precum părțile cele mai aspre și mai înțepenite ale trupului nu se mișcă în mâinile medicilor, tot așa și sufletele împietrite nu se mișcă de cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Pofta sau plăcerea este numai o iluzie, este o minciună. Sfântul Ioan Gură de Aur Necredința zămislește viața stricată. Sfântul Ioan Gură de Aur Că precum vântul când bate într-o pânză de corabie spartă și găurită nu poate lucra cum se cade, tot așa și vântul Duhului Sfânt nu poate rămâne într-un suflet găurit de păcate. Cu pânzele găurite nu se poate alerga. Pânzele eforturilor oamenilor firești sunt pânze de păianjen, care nu pot folosi la corabie. Vântul Duhului Sfânt nu poate împinge corabia vieții spre portul ceresc cu ajutorul pânzelor de păianjen. Sfântul Ioan gură de aur. Mai mult pătimește sufletul și se necinstește în păcate decât trupul în boli. Sfântul Ioan gură de aur. Cine urmează calea arătăcită, se pedepsește singur fericitul Augustin. Viața cea rea și stricată naște învățături rele și stricate și face pe oameni necredincioși și necinstitori de Dumnezeu, Teodoret al Cirului. Învățăturile cele rele, păgânătatea și necredința, nasc viața rea și stricată, Sfântul Grigorie, dialogul. Orice păcat este o cară. Sfântul Vasile cel Mare. Toate păcatele sunt legate unul de altul. Ura este legată de mânie, mânia de mândrie, mândria de slavă de șartă, slava de șartă de necredință, necredința de împietrirea inimii, Sfântul Macarie cel Mare. Cei care trăiesc în păcate au trădat însuși darul naturii, devenind mai sălbatici ca fiarele codrului, Sfântul Ioan Gură de Aur.